Джулія Квін Бріджертони. Книга перша. Герцог і я. Розділ 5. Ви, звичайно, побували минулого вечора на балу у Леді Данбері. Соромтеся, якщо ні, бо тоді ви не стали свідком чергової сенсації. Якої? Вашій авторці та й усім присутнім стало цілком ясно того вечора, що міс Дафна Бріджертон привернула значну увагу, і не побоюся цього слова, інтерес нового герцога Гастінгса, який щойно повернувся з далеких мандрівок. Можна собі уявити, яке почуття полегшення зазнала її мати, Леді Бріджертон, і як сумно було б, якби Дафна залишилася незатребуваною до початку наступного сезону. А у Леді Б не забудьте на черзі ще три дочки. Жах! Світська хроніка Леді Віселдаун, 30 квітня 1813 року Відмовити йому Дафна не могла. По-перше, тому що мати дивилася на неї з таким виразом на обличчі, що відмовивши йому, Дафну чекав би скандал вдома. По-друге, відмова могла викликати у братів нову хвилю розмови і підозр щодо їхнього таємного знайомства із Саймоном, і не лише у братів. І нарешті їй куди більше хотілося танцювати із ним, ніж пускатися у бесіду з Місіс Фезерінгтон та її дочками. Зрозуміло, цей нахабний, самозакоханий тип навіть не надав їй можливості, як належить у пристойному суспільстві, відповісти на запрошення якимись увічливими словами на кшталт «Із задоволенням, буду надзвичайно рада» або нарешті простим «так». А натомість всього цього одразу повів на середину зали. Але що ж із нього взяти? Оркестр у цей час саме виробляв ті жахливі звуки, які звуться налаштування. Так що їм довелося трохи почекати, перш ніж заграла справжня музика. «Дякую, що не відмовилися», – сказав Саймон. «Чи то серйозно, чи то з іронією вона не могла розібрати». Ніби я мала вибір», – відповіла вона з усмішкою. «Ви маєте вибір зараз. Чи дозволите ним скористатися? І що тоді?» «Тоді я повторю запрошення», – сказав він, і вигляд у нього був зовсім хлоп'ячий. «Які дитячі ігри ми граємо», – подумалося їй. Але гра була не позбавлена приємності. «А що?» – спитав він. «Молоді дівчата, які раніше повинні отримувати дозвіл від своїх матерів на танець? Скільки років у вас тут не було?» – замість відповіді поцікавилася вона. «Близько шести. Так маєте чи ні?» «Думаю, у нас нічого не зміниться і за шість століть», – із легким зітханням відповіла Дафна. «Ви отримали цей дозвіл?» «Так, тоді вперед». Він підхопив її, і вони вступили в коло танцівників. Тільки коли вони опинилися в іншому боці зали, Дафна сказала. «Хотілося б знати, що саме ви розповіли моїм братам про нашу першу зустріч?» Він мовчки усміхався. «Чого ви посміхаєтеся, чорт забирай? Просто дивуюсь вашій витримці». «Не розумію, про що?» Він наблизив губи до її вуха, ніби повідомляючи секрет. «Ви не з найтерплячіших молодих ледді, наскільки я встиг помітити», – сказав він. «Але чому стільки зараз, на другому кінці зали, поцікавилися моєю розмовою з вашими церберами?» Вона почервоніла. Не тому, що він назвав церберами її братів, а зовсім з іншої причини. Він виявився добрим танцюристом, їй справді не хотілося думати ні про що інше а просто насолоджуватися плавними рухами та відчувати його руки на своїй талії. «Однак оскільки ви запитали», – почула вона знову, – «повідомляю, що їм відомо лише те, що ми випадково зіткнулися у холі, і підозрюючи, що ви з сімейства Бріджертон, я взяв на себе сміливість представитися вам». «Вони повірили? Чому б і ні? Хіба я розповідав небелиці?» «На мою думку, нам взагалі нічого приховувати», – сміливо заявила вона. Звичайно, міс Бріджертон. Якщо хтось і повинен соромитися, то це негідник Найджел, цілком згоден з вами. Як ви думаєте, сер, він досі валяється там? Не хочу про це думати. Вони зробили ще кілька кіл, не виходячи до центру зали, намагаючись не дивитись одне на одного і нічого не кажучи. За них говорили зараз з'єднані руки та рухи тіл. Першою порушила мовчання Дафна. Ви давно не бували на лондонських балах і одразу натрапили на малоприємну сцену. У цій сцені один із персонажів був цілком приємний, інший – не надто. Вона з посмішкою прийняла компліменти, через короткий час заговорила знову, вважаючи, мабуть, за потрібне, як її вчила мати, підтримувати світську розмову під час танцю. Крім цієї події, ви задоволені сьогоднішнім вечором? Він так виразно тряс головою, що вона не втрималася від сміху – так, гидко? Ще більше. Але чому? Вас ніхто ні до чого не примушує. Побути вам хоча б хвилину на моєму місці. Він із жахом заплющив очі. Не кажіть так, це жахливо. Я не виніс би. Якщо можна ці слова вважати виразом співчуття, то дякую вам, сер. Її сміх, так йому здалося, прозвучав дуже красиво на тлі музики, яка продовжувалася, і він хотів би попросити, щоб вона не переставала так сміятися. «Все-таки ми досить сумна пара, чи не так?» – спитала вона після нової паузи. «Чи не поговорити про щось зовсім інше?» Він не відповів. Ще кілька турів вальсу, і тоді він відверто сказав. «Мені нічого не спадає на думку!» Це знову викликало її сміх, який знову чудово з'єднався з музикою, і знову подіяв на нього заворожливо. «Тоді здаюся», – сказала Дафна. «Але що вас так гнітить тут?» «Е, «Що чи хто?» «Хто?» – повторила вона. «Це цікаво. Чи можете ви пояснити, хто ці хто?» «О, всі, з ким я сьогодні зіткнувся. Для їхнього опису не вистачає слів. Ви маєте на увазі пристойних слів?» «Мабуть». Вона підібгала губи. «Це досить грубо, сер. Ви не бачите? Отже, мені здалося, що ви не без задоволення розмовляли з моїми братами». Його рука трохи сильніше стиснула її талію. Ще кілька танцювальних па, і він відповів. «Перепрошую, міс». «Ваша сім'я виключається із групи «Хто?» «Яке полегшення для всіх нас, ваша світлосте!» «Приношу вам подяку від імені всієї родини!» «Ну й виразка! Їй палець уродне клади!» «Та я хороший! Мелю перше, що спадає на думку!» Подумав Саймон. «Ще раз прошу вибачити за неясність думок, міс Бріджертон! Я не хотів вас образити!» «Гаразд, ви пробачені!» «Але якщо серйозно, що привело вас до такої зневіри?» «А якби вам сподобалося?» – із запалом промовив він. «Якби вас знайомили з усіма незаміжніми жінками у цій величезній залі? Якби треба було щось сказати кожній із них та їхнім матерям? І у свою чергу вислухати усіх? Ви смієтеся, міс Бріджертон?» «Так, вона сміялася. Її гарні очі навіть трохи зволожилися. Чи добре сміятися зі свого партнера Станцю?» – спитав він із посмішкою. «На що б вона захитала головою, на силу вимовивши?» «Недобре. Однак ви продовжуєте сміятися?» «Так, продовжую. Тому що сама пройшла через це, трохи інакше, але пройшла, і, як бачите, залишилася жива». «Хоча чимало це вартувало?» Його обличчя стало серйозним. «Але чому ви давно не вийшли за когось заміж і не припинили свої страждання?» – спитав він. «Хіба ж ніхто не просив вашої руки?» «Чи маю я розуміти так, що це зараз робите ви?» Кров відлила від його обличчя. Він мовчав. «Не лякайтеся, мілорде, я ніякого пожартувала. Можете знову дихати спокійно. І вибачте ще раз за невдалий жарт. Але ваше питання теж було не з спішніших. Йому хотілося відповісти якось поіронічніше, жартівливіше, але як назло нічого не спадало на думку. Вона заговорила першою. Щоб відповісти на ваше запитання, сер, голос її звучав не так дзвінко, як раніше, в ньому не стало колишніх м'яких нот». Маю нагадати, що будь-яка дівчина перебуває перед вибором. І це, повірте, найважче. Вам вже пощастило побачити Найджела, одного із кандидатів. Чи не надто підходящий, вірно? Саймон мовчки кивнув головою. А до нього мені пропонував лорд Чалмерс. Бачите, як я з вами відверта. Сама не знаю, чому. Він теж не знав, але зараз його вразило інше. Чалмерс, вигукнув він, але ж йому далеко за 60. Правильно. «І оскільки я не залишила наміру мати дітей, у деяких чоловіків такого віку теж бувають діти», – вирішив Саймон заступитися за літніх людей. «Я знаю випадки, але мені не хочеться ризикувати», – прямо пояснила Дафна. «Крім того, і це не головне. Я не хотіла б мати дітей разом із ним». Уява Саймона, яка дуже розігралася, намалювала йому не надто наочну картину перебування лорда Чалмерза в одному ліжку з Дафною, він розлютився, навіть не розуміючи на кого. Швидше на самого себе. «До цього старого», – продовжувала Дафна, – «якщо вам так цікаво. До нього було ще двоє, теж мало симпатичних. А перед ними він перебив її прямим питанням, не у суспільстві. А самі ви хочете одружитися?» «Звісно», – у її голосі звучало здивування. «Хто цього не хоче?» «Я». Вона поблажливо посміхнулася. «Вам так здається?» Це у вас минеться. Більшість чоловіків спочатку уявляють, що вони не хочуть. Нічого подібного, – палко сказав він. – Я цього ніколи не зроблю. Вона пильно подивилася на нього. Щось у його тоні та виразі обличчя говорило їй, що він абсолютно щирий. «А як ваш новий титул? – спитала вона. Він знизав плечима. Що з ним таке? Як що? Якщо ви не одружуєтеся і у вас не з'явиться спадкоємець, титул згасне разом із родом» або перейде до якогось противного кузена. В його очах з'явилися іскорки сміху. Таким він їй більше подобався. Звідки ви знаєте, що всі мої брати двоюрідні? Її обличчя теж пожвавішало усмішкою. Усі двоюрідні, та ще й претендують на титул, бувають супротивниками, хіба ви не знаєте такого правила? Ваші слова ще раз свідчать, що ви досконало вивчили чоловіків. З перебільшеним захопленням промовив він. Вона переможно глянула на нього. «А раніше ви мені не вірили?» Саймон знову став серйозним і замовк. «Це варто того?» – потім спитав він. «Що варте чого?» Він на мить відпустив її руку і махнув у бік натовпу гостей. «Усе це – нескінчений парад марнославства та чистолюбства, перебування матері у ролі сторожа за спиною», – Дафна пирхнула. «Не думаю, що мама була б у захваті від цього порівняння». І одразу ставши серйозною, задумливо додала – «Так, думаю, це варте того, висловлюючись вашою мовою, тому що все це називається життям». Вона замовкла, і він подумав, що більше нічого не почує на цю тему, але вона знову заговорила, дивлячись йому прямо в обличчя, великими потемнілими очима. «Я хочу чоловіка, я хочу сім'ю, і якщо подумати, то моє бажання не таке вже й безглузде. Я четверта в родині з вісьмох дітей, майже нічого не знаю і не бачила, крім нашого будинку, сестер, братів». І не уявляю існування поза їхнім оточенням. Саймон не зводив із неї очей, а в голові звучав тривожний сигнал попередження. Ти хочеш її, ти готовий піти на будь-яку дурість, щоб зрештою опанувати нею. Але ти не повинен, не смієш цього робити, навіть намагатись, навіть думати про це. Не смієш порушувати її душевний спокій, розбивати тендітні стіни світу, в якому живе її душа. Адже тим самим ти і себе виведеш з рівноваги, нехай примарно її, і не зможеш вже ніколи набути заспокоєння. Вона, як усі нормальні люди, хоче сім'ї, дитину, а ти? Ти навіть думати про це не хочеш. Тобі вона подобається, приємно бути поряд із нею, як ні з ким раніше. Але ти не смієш навіть торкнутися, ти повинен залишити її для когось іншого. «Що з вами?» – тихо спитала вона і усміхнулася. «Кудись відлетіли думками?» «Літаєте у хмарах?» – він підвів погляд. «Просто замислився над вашими словами. Невже ви не варті того? Цілком?» «Не можу пригадати, коли чув останній раз такі прості відверті промови, спомнені глибокого сенсу. Ви мені листете, ваша світлосте. Зараз не треба іронії, міс Бріджертон. Адже добре, якщо людина знає, що хоче. А ви знаєте? Як їй відповісти? Як і у всіх були речі, про які він не міг, не хотів говорити ні з ким». Навіть із самим собою. Але як легко розмовляти з цією незвичайною дівчиною, такою не схожою на інших із її кола? Вони ж тільки познайомилися, і хіба може він дозволити собі відвертість? Зрештою, з явним небажанням він промовив. Ще в юності я дійшов до деяких висновків, дав собі деякі клятви і намагаюся їх виконувати. Вона не змогла приховати цікавості, проте правила гарного тону, не дозволяли їй бути надмірно наполегливою, і вона обмежилася напівжартівливою фразою. Ну, ось ми стали по-справжньому серйозними. Адже єдине, що збиралися з'ясувати, це кому із нас противніше на сьогоднішньому балі. Ось і це їх об'єднує, подумав Саймон, протест проти звичок та правил суспільства, до якого вони належать. Саме в цей момент у його голові промайнула дивна, навіть дика ідея – Проте така цікава і водночас небезпечна, дуже ризикована, тому що означала, що він має тривалий час перебувати в суспільстві цієї дівчини і компанії, відчуваючи при цьому те, що він уже почав відчувати, але не маючи права щось робити для здійснення своїх бажань. Ох, все це ще одна дурість, безглуздий сплеск емоцій. Відлуння тих часів, коли він був шанований серед таких же юних шалопаїв за те, що вмів вигадувати раптові блискучі ходи й розіграші, які вдихали кольори в тюмяне студентське життя. І все ж. Ви хотіли б отримати перепочинок від цього? спитав він. Перепочинок? відгукнулась вона, оглядаючись на пари, що кружляли всюди. Від танцю? Не зовсім. Вальць, як я переконався, ви непогано витримуєте. Говорячи про перепочинок, я мав на увазі вашу матинку. Дафна зупинилася на мить. Ви пропонуєте вивести маму із її громадського кола, я вас правильно зрозуміла чи не дай Боже, іще щось страшніше? В її очах був сміх. Я не зовсім точно висловився, міз Бріджертон. Я пропоную це зробити не вашій матері, а вам. Дафна від несподіванки мало не збилася з такту, але відразу відновила ритм. Не розумію, сказала вона. «Ви серйозно кажете? Я мав намір, – відповів він, – повністю звільнити себе від лондонського суспільства, але зрозумів, що був наївним, бо це неможливо. Невже вам так сподобався мигдальний лікер і не дуже солодкий лимонад, який подають, що ви вирішили віддати себе на поїдання цьому суспільству?» Ні, відповів він, незважаючи на сарказм. Але я не можу зовсім відкинути це, тому що багато моїх друзів встигли одружитися за час моєї відсутності, і їхні дружини почали влаштовувати вечори. На які вас запрошують, і ваше благородство не дозволяє вам відмовитись. Він кивнув головою. Так наберіться мужності та відмовте. У його погляді, який він кинув на неї, змішались роздратування та захоплення. «Чоловіки цих жінок, я вже сказав вам, мої добрі друзі, і ви боїтеся образити відмовою їхнім дружинам. Все-таки ви, напевно, досить хороша людина. Навряд», – пробурчав він, – «але й не дуже погана». Музика замокла, і Саймон повільно повів Дафну через увесь зал туди, де були її брати і мати, намагаючись по дорозі закінчити, вірніше, сформулювати небезпечну думку, що відвідала його кілька хвилин тому». Я спробував вам пояснити, але так і не зумів, оскільки ви не дали мені можливості, – сказав він. І тепер зроблю ще одну спробу. Прошу вас, мілорде, – милостиво дозволила вона. Так ось, – сказав він різкіше, ніж самому хотілося. Ми зупинилися на тому, що я, як не крути, повинен з'являтися в лондонському світі. І це подібно до смерті, – не втрималася вона. Йому коштувало великого зусилля не крикнути їй, щоб вона перестала усі його слова перетворювати на жарт, хоча сам любив робити щось подібне. «Ви, наскільки я розумію, – продовжив він, – не більше за мене хочете там з'являтися». «Це так, – погодилася вона. Він поспішив заговорити знову. Можливо, є спосіб, за допомогою якого я міг би позбутися на топильної уваги сімейств Фезелінгтон та їм подібних». «А ви доброзичливого, але болісного для вас впливу вашої матері. Вона з цікавістю подивилася на нього. Продовжуйте. Здається, зачепило заживе. Продовжую». Він зупинився і, трохи нахилившись до неї, промовив драматичним шепотом. «Ми укладаємо з вами щось на зразок пакту, угоди». Він чекав негайної реакції, вигуку. «Хочу смішки, але вона мовчала». Мовчки дивилася на нього, і він не міг зрозуміти, чи вона вважає його нахабником, чи просто ідіотом. «Я сказав», – повторив він нетерпляче, – «як угода. Про що ви подумали? Що ви так дивитеся на мене?» «Я подумала», – повільно промовила вона, – «що, мабуть, недаремно мене попереджали про ваше бурхливе минуле». «З вами треба бути обережною. Вам мало того, що протягом усього вечора ви вже неодноразово лякали мене своєю поведінкою. Нічого такого не було». Вона поблажливо потріпала його рукавом. Було, мілорде, але я вибачила вам, розуміючи, що ви просто не могли втриматись. Саймон дивився на неї розгублено. Ніколи раніше не заслуговував на поблажливість від жінки. Знайшовся він нарешті, як відповісти. Вона знизала плечима. Дуже жалкую. Це не найгірше почуття. Але він ще не все висловив у відповідь на її поблажливість. Знаєте, сказав він, Спочатку я подумав, що ваші невдачі з нареченими пояснюються головним чином тим, що їх відлякують ваші брати. Але тепер приходжу до твердого переконання, що це ви робите, і тільки ви. Бідний Найджел і всі інші. На його подив вона весело розсміялася. Помиляєтесь, я не заміжня головним чином тому, що більшість бачить у мені насамперед друга. Це вбиває усю романтику. А щодо Найджела, він виняток. Трохи подумавши над її словами, Саймон зрозумів, що цим йому легше буде здійснити придуманий відразу план. «А тепер не перебивайте», – сказав він якомога лагідніше. «Дуже прошу вас дати мені виговоритись до того, як Ентоні, який уже дивиться на нас, зіпсує всю месу». «Говоріть же, мілорде», – заохотила Дафна, насправді заінтригована усіма цими передмовами. «Мій план полягає в наступному, міс Бріджертон. Ми робимо вигляд» прикидаємося, що відчуваємо одне до одного найніжніші почуття. «О, тільки для виду», – заспокоїв її. Але оточуючі мають повірити в це і усвідомити, що тепер я вже не їхній видобуток. «Значить, вони мають переконатися в істинності наших почуттів», – трохи струбовано спитала Дафна. «Вони так, але не ми», – звичайно, – підтвердила вона. «І що за цим піде? Мене цікавить, що я виграю». Хіба ж треба пояснювати? По-перше, ваша мати перестане тягати вас від чоловіка до чоловіка, розуміючи, що цим зачіпає мене. Не дуже увічливо викладено, визначила Дафна. Але загалом правильно. А по-друге? А по-друге, він хитро посміхнувся, чоловіки завжди звертають більше уваги на жінку, якщо знають, що хтось уже зацікавився нею. У якому сенсі більше? Я не цілком розумію, сер. У самому прямому місць Бріджертон, посміхнувшись, він уважно глянув на неї, і вона почервоніла. Саймон першим перервав мовчанку. Я сказав, хтось зацікавився, але, вибачте, за зарозумілість, якщо це й хтось, до того ж іще й випадково герцог. Інтерес чоловіків може зрости в кілька разів. І той, хто розглядав вас тільки як друга, поспішає змінити свою думку. Дафна стиснула губи. Хочете сказати, до того часу, як ви мене покинете, Біля мого порогу вже будуть товпитися орди чоловіків, які прагнутимуть моєї руки. Помилуйте, міс Бріджертон, я дозволю вам кинути мене першою. Він звернув увагу, що вона не оцінила його шляхетність. Виходить, я виграю від цього набагато більше, ніж ви, з недовірою спитала вона, як благородно. Він трохи стиснув її руку. То ви згодні, якщо відкинути іронію? Дафна відвела погляд від його наполегливих очей, побачила до болю, до нудоти знайому картину «Місіс Фезерінгтон, схожу на птаха-стерв'ятника в очікуванні видобутку, свого старшого брата, що ніби проколотнув кістку, дівчат із замороженими нещасними обличчями». «Так», – сказала вона, як і раніше, не дивлячись на Саймона. – «Згодна». «Чому вони так довго не підходять до нас, як ти гадаєш?» Леді Брічартон змушена була смикнути сина за рукав, тому що той не одразу відповів. Сама ж вона не зводила очей з дочки та її кавалера, герцога Гастінгса, який лише тиждень, як у Лондоні, і вже, здається, справив фурор у певних колах. А зараз не відходить від Дафни. «Невже? Не знаю, мамо, чому так довго?» – відповів нарешті Ентоні з полегшенням, дивлячись на спини жінок сімейства Фезерінгтон, які віддалялися від нього. На мою думку, вони танцювали. Гадаєш, Дафна сподобалася йому, з дитячим збудженням спитала мати. Вона може стати герцогиною. Ентоні нетерпляче пересмикнув плечима. Ти не відпускаєш Дафну ні на крок, тому вона не може стати ніким, окрім твоєї доньки. Не смій розмовляти зі мною в такому тоні, Ентоні Бріджертоне. І звідки ти взяв, що я так поводжуся з моєю дівчинкою? Вона мені сама сказала, збрехав Ентоні, бо Дафна ніколи не скаржилася йому на матір. Дурниці, але ж Місіс Фезерінгтон, боюся, буде не дуже задоволена сьогоднішнім вечором. Я іноді не розумію тебе, мамо. Її син, мабуть, був налаштований зараз критично, що з ним траплялося нечасто. «Ти хочеш, щоб Дафна вдало вийшла заміж і була щаслива? Або для тебе головне перемогти суперницю матір у гонках до вівтаря?» Ладі Бріджертон навіть притупнула ногою від обурення. «Як ти можеш таке казати?» «Втім, – додала вона з чарівною усмішкою, – я зовсім не відмовлюся від задоволення побачити вираз обличчя місіс Фезерінгтон, коли моя дочка завоює руку і серце зірки цього сезону. Мамо, ти непоправна!» «Звісно, абсолютно безнадійна, якщо справа стосується моїх дітей». «Ох, мамо, перестань зітхати, Ентоні, це непристойно. Що люди подумають?» «Вони не чують мого зітхання», – з усмішкою сказав той. «Він не вмів довго злитися на матір, і вона на нього також». Тим більше, що Дафна та Саймон уже наблизилися до них. «Як вам танцювалося?» – звернулася до них Леді Бріджертон. «Чудово», – відповів Саймон. «Ваша донька не лише гарна, а й граціозна у танці». Ентоні пирхнув. Такого він ще ніколи не чув від свого друга. Але Саймон не звернув на нього жодної уваги. Вайолет Бріджертон розцвіла на очах. «О, як приємно чути. Дафна любить танці. Я вірно кажу, Дафно?» – спитала вона, бо донька мовчала. «Звісно, мамо». «Я впевнений, мід Бріджертон», – сказав Саймон, «що ваша мати дозволить вдруге запросити вас на вальс, коли заграє музика. А поки що ми, з вашого дозволу, пройдемося по залу». «Ви щойно робили це», – зауважив Ентоні. Саймон знову ігнорував його випад. «Ми з вашого дозволу трохи пройдемося, леді Бріджертон», – повторив він. «Але постійно будемо в полі вашого зору. Ви не проти?» лілове шовкове віяло ще, дужче заколихалося в руці Вайолет, коли вона відповіла. «Я буду в захваті, ваша світлостем. Тобто я хотіла сказати, Дафна буде в захваті. Я вірно кажу, моя донечко. Звісно, мамо». Дафна була сама безневинність і сама покірність. «А я», – прогорчав Ентоні, – «піду і візьму віскі, бо не розумію, що тут відбувається». «Ентоні!» – вигукнула його мати і з люб'язною усмішкою обернулася до Саймона. «Не звертайте на нього уваги. Я завжди саме так і чинив», – охоче сказав той. «Дафно!» – сказав її брат. «Я теж міг би супроводжувати тебе, щоб не викликати зайвої уваги». Ентоні, перебила його леді Бріджертон, їм не потрібен супроводжуючий, якщо вони пройдуться по залу. Ні, потрібен, вперто сказав Ентоні. Швидше тікайте, весело крикнула Вайолет. Ви обидва, а я притримаю цього охоронця вдач. І вона справді міцно вхопила сина за руку. Саймону, який віддалявся разом із Дафною, залишалося тільки дивуватися і частково захоплюватися сценкою, що розігралася на його очах. «Якого диявола ти влаштовуєш такі вистави?» – прошепіла Вайолет. «Я захищаю власну сестру. Від герцога? Хіба він такий небезпечний? На мою думку, він у всьому схожий на тебе. Або ти на нього?» Ентоні застогнав. «О, Господи! Тоді тим більше її треба захищати. Ти нас обох погано знаєш, мамо!» Вона співчутливо погладила його руку. «Ти перебільшуєш сину мій!» Не треба бути надто підозрілим. Якщо Саймон наважиться відвести її на балкон, або, не дай Боже, у коридор, можеш кинутися на виручку. А поки дозволь їй насолодитися хвилинами слави. І нехай інші заздрять. Ентоні похмуро дивився у спину друга. Завтра я вб'ю його. Боже мій, ніколи не думала, що мій син такий кровожерливий. Ти ж мій первісток, і я мала б знати тебе краще, ніж усіх інших. Але іноді ти мене просто дивуєш. Здивування гарна якість, мамо, потішив її Ентоні вже спокійнішим тоном. Здатність здивуватися молодить, а ось і Колін. Поговори з ним, а я віддаляюся й твого дозволу. Чому вони так не люблять слухати розумні промови, її діти? Але все таки вони зовсім непогані, навіть можна сказати, славетні створіння. Цей висновок викликав у неї подих полегшення, і вона з почуттям гордості почала стежити очима за Дафною, яка під руку із герцогом йшла через зал. «Яка дивовижна пара! Невже присутні не помічають цього?» «Ні, безперечно, з Дафни вийде чудова герцогиня. Вона просто народжена для такого титулу». Вайолет перевела погляд на Ентоні, проте той незабаром зник із поля її зору. Заграла музика, знову закружляли пари, вона із задоволеною усмішкою дивилася на все довкола. Але раптом їй посмішка змінилася виразом подиву, а потім вона стривожено насупилась. Що відбувається? Дафна чомусь прямує до неї, спираючись на руку іншого чоловіка. «Де герцог? Де він, чорт його забирай? А, он!» Герцог танцював посеред зали, з ким би ви думали, із пенелопою Фезерінгтон.